euskaraz i nahi duzu agenda. Haste artean, apien hogeita lauan gotzeko hamarretan Euskarazko komunikabbik da Alberto Baranderanen eskutik Artulu Kanion Euskaldean. Arratxaldeko zeietan, elikadura eta emozioak ikastaroa egonen da berriozarko naturaren gelan. Izen emateko, honako elbide elektronikora, kultura abildua berriozark.es. Zeiak eta lordenetan, ipuñaren ordua, hemen nahi zaitut izen burupea. Bentura erruizen eskutik, mendiorriko liburutegian. Eta bukatzeko... Iruñeko izkuntza eskolan, lehenengo maiako bertzozaioan. Maiaren Lujanbiok, Oskar Estangak, Sabier Paiak eta Unai Turriagak parte hartuko dute. Sortzietan izanen da, izkuntza eskolako itzaldiaretoan. Zazpigarren eustal tulkur azkearen barne. Azte azkenean, apirillaren hogeita bostean, gabeko sortzietan, izkuntza eskolak antolatutako euskal tulkur aztearen barruan, biodiskografiak, diskoak, kaseteak eta beste zenbait horitzapen faltxu, testu labur eta kanta emanildia izanenda. Ostegunean, aprilaren hogeita seiean, Arratxaldeko seietan, bertso zaioa izango da uharteko gaztetxean, Uharteko bertso eskolaren eskutik. Arratxaldeko zazpietan, itzaldia. Podemos ayudar a nuestros hijos e hijas aser multilingües... Iñaki izmendi eta julean jantzien eskutik, artikako kulturetxean, artik azarrean. Arratxaldeko zortzietan, garesko binkuluetxean, itzaldia gonen da, nekatzaritza eta ingurugiroa titulupean, natxo irigoen jenen eskutik. Eta zortzietan ere, e, izkuntza eskolako itzaldia aretoan, e, itzaldia erdaraz, el imperio de la lengua común, claves del españolismo lingüístico, Juan Carlos Morenoen eskutik. Zazpigarren eustal dulkura askea. Eta ostiralean apriaren hogita zazpian Paolo Mapetiren ipuinkontalariaren eskutik Pirata Malapataren babokeriak. Boster dietan irubost urte bitartekoentzat eta zeiak eta lordenetan zei amabi urte bitartekoentzat, entzat hantzueengo Sortzietan, zaldiko-maldikon, liburuak jirakurriz divertitzen gara ekimenaren barruan, gezurra odoletan liburua landuko dute, asel Luzarraga eta Mikel Sotoren eskutik. Eta egunari amaiera emateko, arratsaldeko sortzita erdietan, Sabiera Munizari eumenaldia eta bertsoafaria izango dira Euskaldunon biltokin. Sabiera Muriza, Jokin Sorozabal eta miren Muriza bertsoalariek parte hartuko dute. Ogeita boste euro balio du. Laron batean, apiria deno eta sortzian, goizeko aurrera garezen Euskal jaia izanen da. Egun osoan zehar, erakusketak, kalejiga, txorixaria den banaketa, dantzariak, bazkaria, musika eta gilotzin obea garezeko plazan. Arratsaldeko bosterrietan, txontxon -txon kilobak izango ditugu, guz marionetas taldearen eskutik, antxoaino antzokian izanen da, eta iru eta iruroi tamar euro balio du. Zortzietan, akatu kontzertua izanen da. Akelarre tabernan, txantreako jaietan. Zortziter dietan eta amaike, amaiketan, dan txaldia, egan txantreako feliz plazan, txantreako jaien egitanaguaren barne. Eta egunari bukaera emateko, eta txantreako jaien barruan ere bai, amaretan, kontzertuak izanen dira, beraien artean, poxoka punkt taldea topatuko duzue txantreako festalekun. Igandean, apriaren hogeita bederatzean, txantreako jaien baitan, txantreako Felix plazan, Marianitos Blai taldearen kontzertua izango da. Eta esteari amaiera mateko, gaueko amaiketan, txantrean kontzertua. Saskarrak eta ultimatumek joko dute, txantreako festalekun. Barsu, barsu, barsu, barsu, barsu, barsu, barsu, barsu.